Bismillah rachman rachim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa nantabihahum bi ihsanin a yomid din Allah nama dhruwara falandaroyim vatam pëtindim dhe faliqahum dhe rsallahu da'udhu dhe qimata allahut qovshim bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bifaminatin bishokat dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre dhe rrëndin në fund të kësaj bote. Ndërëdhëzër, në takimet e kaluara, kemi të rejtuar disa dhlerë të moralit të edukatës që duhet të paisnë me to gjithë gjithë dhe gjithë musliman. Dhe në fundë kemi përmendur dhlerën e ndërshmërisë si duhet të jetë një musliman i ndershëm. Çka nënkupton të jesh i ndershëm dhe pika të tëra që kanë të bëjnë me kët moral, me kët sjellje, me kët edukat që duhet pa me të pajisë me çdo musliman. Themi thënë që në fillim të kësaj të këtij cikli ligjëratash, kur kemi filluar atje se sjellja e besimtarit, morali i ti, tij, edukata e tij janë pjesë përbërëse e besimit të tij ndër nuk para mendohet një musliman ndryshe përveç se ishte i sjellshëm i edukuar. Nuk para mendohet një musliman ndryshe përveç se i moralshëm, eksitu merat. Dhe për ta detajizuar këtë pjesë të rëndësishme të besimit të tij, ne kemi folur më i tretu disa nga këto tema, ku kemi folur për turpin, për mëshirën, edhe në fund për dëshmërinë e këtyre rathë. Sot do të flas për një vlerë tjetër transhesma e cila e ruan shoqërinë, na ndihmon me ruajt nderin dhe gjithashtu ka edhe dobi të tjera nga kjo vlerë morale. Ndoshta në dëgjim të parë ë nuk duket, nuk duket e tillë mirë, por gjatë sqirimit dhe shpjegimit si kuçona kanë mësuar dijetorat on, do të bindemi se kemi nevojë shumë për këtë për këtë vlerë. Nga ato që duhet besimtari më u pajis është gjelëzia. Qëka në nënkuptan gjelëzia? Kur dëgjohet në dëgjim të parë, gjelëzia zakonisht të këne ka fillu me të tinglu në konteksin negativ. Dhe nësë gjelëza, nësë të bë njëri keqëtë, dhe me thonë. A është gjelëzia gjithë më në keqëtë? Apo njerët kanë nevoj me kënë gjelëzë ka jera? A është gjelëzia gjithë më në shëmtuar? Apo ka njerë është edhe lafduar, ma dje e kërkuar dhe obliguar. Qëka nëmë kuptonë ti është gjelëzë? Gjelëzitën, dëmërëz është kërë nëriju, u rranë që dikush me morë pjesë në qaj kohak, pjesën e ti. Kë mund me qënë edhe mirë dhe kjeqë. Hala, diçka ma konkrete për gjelëzinë është, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t por mëmbroj diçka që ta i ka vlerë. Unë kur njëri këngull ma çdo mos është insistuas në ruajtjen e asaj që ai është i bind se ka vlerë atë rithimin se po e mbron me xhelozi. Apo po e mbron me me xhelozi, xheloz për këtë, për këtë merram. Andaj nga përkufizimi i xhelozisë mund të kuptojmë se bëhet fjalë për diçka të mirë, por mund të kuptojmë se mund të jetë edhe e keq, sikurse e kemë më me, me sqaruar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur se besimtari është xheloz. Ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam: "El mu'minu yaghar", besimtari xhelozon. E çka nuk kupton që xhelozon besimtari? Të ndrovdhëzë Djatorët e kanë përmendur se xhelozia e njeriut është dy lloje. Një lloj është i lavdhuar e një lloj është i qortuar dhe i shëmtuar. Cili është ai lloj i kërkuar që njëu xhelozon është që të mbron, të ruan, të kujdesat për atë që Zoti xhellahu ala e ka bërë kujdestar. Von Allahu xhellahu ala të ka besu një begati, të ka dhonë diqka, dhe a jemë nga njerë rëzikohet në format dryshme, rëzikohet me hub, rëzikohet me të marrë dikush, rëzikohet me të dëmtu dikush, reagimi i besimtarit për me embrojt këtë, ka shë gjelëzija. Embron me qka? Me gjelëzija. Gjelëzija është në këtë rast e lafdrua. Për shambull të druzër, Gjëra e njërit për fenë e tij. Muslimoni don shumë fenë e tij. Muslimani e çmon fenë e tij. E ruan fenë e tij. Nuk jacet nën as kujt të drejtën me pasaj fenë vet. Nuk je i imponuar as kujt fenë tonë, nga sa Allah thot la ikraha fi ddin. Nuk ka dhun në fenë. Nuk përdorim mjete për shkak të dhunshme ose çfarëdo çoftë ato të palëjuara në emër të mbrojtjes së fesë. Jo kështu mirë po, edhe nuk guxon një musliman me mbejt indiferent për bal, të indiferent përballë shkëlerëve të fesë tjetër. Dhe kjo në dy mënyra. E para kur dikush për shembull flet keq për fen tonë, a mundet një musliman me një vetëm indiferent thosas po ndodh korrja? E këtu duhet të jet i paishëm me xhelozi. Duhet që të ndihet keq, duhet që të humbetat, duhet që të shikon qëfar masa mund më ndërmorë, qëka mund ajnë me bo, qëfar kompetenza ko ajnë, që me ndalë këtë fushat kunder fesë ti, nga sasht e padrejtë. Dikush me shpërnë mendimin e vetë, në një qëka tjetër, për shambull nuk besënë Muhammedin e zëmë, një qëka tjetër, milë po me shajtë fin, apo me abuzu me fin, e kështu më rakë, kjo është aje cila? Besimtarit ja provokon gjëlezin. Besimtarit dhe gjëlezon kur, i bëjnë me këtë Allah Gjellewana. Ose muslimani ka dëshimë me i po njerëzit duke zbatuar kërkjesë të Allah Gjellewana. Allah i ka kryu njerëzit, Allah i ka begatu njerëzit, Allah i ruha njerëzit, Allah i ka ndorë të gjithë njerëzit, pra nda e dhe Allah i gjithë njerëzit, në uana dinë më mirë për ta njerëzit. Në më mëmeni kur një njerë zhveshet nga besimi, Bën punë pa hyrë në kliga, bën mëkate, bën shkatrrimën tokë në shtadrej për dalë këso rrug muslimanën. Drejt për det nuk e rrug at individualisht. Mirpo, edhe pse nuk e rrug individualisht, muslimani nuk ka mundësi të jetë indiferent. Ku s'po do të korjo atë. Pra, dhe lazer mëkata që bën jashtë në forma të drejshme e provokojnë xhelozin tek muslimani. Çish më avo me dal këto këqja? Çka do të më bëj? Spoko bonduat tek Allahu xhetona që Allah më me përmesojë gjalën. Andaj të do, nuk guxojm asnjë herë me leju që me mbet indiferent, me u pajtu me të kçija që ndodhin. Ngase në këtë rast fikë xhelozia. E kur fikë xhelozia, pa të rrezikuar edhe besimin. Disa dijetor kanë thënë se xhelozia është erënjuesur në themele të besimit. Po nuk është kati i parë as kati i dyt, as nuk është Balkoni imanit, asë nuk është, tarasa, e, ja, ja, është femeli imanit. A ne përshëm njëri e shetë i kënë i cili i bënë Allah gjuna, haptës. A i nështë nuk e ka atë drejtë, nuk e ka atë pushtetë, nuk e zemë është ku me dhume, jo, kështu. Për së poko, zemra ati i dhemë. Nga mrena njëtë keqë, që është kënjëri e bërë këtë pushtë? Apo? Përëndaj, ajo, ajo, temperatura e brrrshme që ngrihet besimtarët po domosht kushtimisht ajo keqardhja e brrrshme që ai ndin kur dikush bon keq është rezultat i kësaj xhelozie. Përna xhelozon për, për fenë e Zotit, kush kelën kufit Allahut, xhelozon kur dikush nuk adhuron Zotin xhelova, xhelozon për Zotin. Çështi po shkon po për bosh argat i dikujt të shkon te Zoti. Ti do të mëpon tek Allahu, çush kënë ju ti që hisën, që zgdashni adhuron Zotin e kët biku tjetër. Hisën e jetës tonë, hisën e adorimit tonë, hisën e, e, e kuës tonë, për jabë dikuj tjetër i ozotit. Në thamë se gjelëzi është kur, dikush dhe me të monë në hisë, për diqka që ty kanë. Andaj të kanë. Gjelëzën. Andajte ndërëzër, pejgamberi sallallahu sallam, me gjithë butësin që e kështëte, me gjithë mëshiren që e kështëte, gjelëzën të. Kur, për shambull, njerëzit bënin pundë këqia. Dhe, dhe dhe gozon kur dikush tentonte të me intervenut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mos më ndërmuar masa caktuara për bënje të këqja i dhruaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shikoj Aisha so bukur e ka përshku Muhamedit Shiko sallam. Shikoj kush është Muhamedi alaihi salatu wasallam. Është përmend për Muhamedit alaihi salatu wasallam për dëguarin tonë se Nuk hakmirej për vedvete kërë. Nuk kem mujtë ato me shok, kem mujtë. Aj për veti kërës hakmirej. Aj për veti kërës hidroj. Kërës se ke gje që është hidnu, kërë të kërë që i përronë të si e pejgamberë. I ka arkeqë përë të kërës përbesonë. Ama më idhnuaj se ka marë këtë përsenë. E kërë është hidnu? Kërë ndo një musliman besimtarë dhe këqenë. Besimtar I ka shkel ku fitezozit Gjerozante, i dhe rohe Me një rast të Në rrëzëndodhi një vjidhje Një grua kështë vjidh në kone Peygamberit sallallahu sallam Por e është nga një fis Fisnik me amë Dhe tashme me e zbatu Ligjen dhe i kësa i gruja Nuk ish problem për këtë fis Por është problemi që një lose i fisi Dhe kërkuan Me e dërgu dikën të pejgamberi sallëm, me e ndërmjecu që mos me zbatu ligjën da i ksegruja. Njo përshka grus, po përshka këtë të fisit. E kën me e qu, e kërkun, e kërkun, edhe e gjetën me e qu Usami i bënzejdi. Usami i bënzejdi i kanë thonë në atë ku, i përgëdheluri i pejgamberi të alisam. Nënë e ka pasë pejgamber shumë si djallë gëtë, se ka pasë të birësuar, jo djallë. Po e ka kujtuarshit, e ka pas afër do mbash me të ka hyr në devë. E kanë ditë që këy më po më thon, si a kthen fjalën pejgamberi alayhisallatu wasallam. E, e kukun i ri, u po, konsumimi. Në këtë kukur i kanë ditë kënga është si ka pas 13-14 vjet apo. Edhe i thonë apo shkam më thon se tash bëhet punë e madhe këta tash të kopun këto grye po tash ke të fisin na na jetë njëu po tash ka vjedhë, tash a kemi më? Edhe kë bin vetëm me shkumë, i them pejgamberit sa sallallahu aleyhi dhe sallam. Te tjerat sallallahu. Fë esk është tonaton edhe po e kujt pejgamberin. Edhe fillojmë pejgamberi pejgamberi me ujet nuk pejgamberin. Fillojmë me ushqush pejgamberin. Fillojmë me lviz gjelozia pa drejtësi, ngasë këtu ka kërkesë me shkel drejtësinë. E njeri i morashim i drejt nuk e bën ja, si me, me shkel drejtësia. Nuk nuk e bën, nuk ka mundsi me kon indiferent me shkel drejtësinë, me bë pa drejt, as i çara, edhe ai normal menajt. Njeri i morashim s'në bën këtu A i s'pako, digjet mrena vete si, nësë kohë që ka me pojë, digjet mrena vete si. Nga se gjelozia, ja japë këtë gjallni, në kellen me kunin diferent. U hithnu pejgamberi s.a.s. U s'kush pejgamberi s.a.s. E u këthu i këti vjali tha, e të shfëhu fi hadbin min hududillah, kusht të ka japë, tha drejten, me ndërmjecu, për me anullu zbatimin e ligjit, kusht kirit kufinizotit, kusht të ka japë ti kë drejten? Oxhjudet Usame. Siç mësuam me një këtë pejgamberin sa selam, po kështu tetë punës tash. Skokti dashnia më i afërm jam, skokti. Ti po lyp që më zbatu ligjin ndaj doptit, po? Se skok kraj e ndajt furdit të mëshilem. Skaliu këtë pejgamberin sa selam. Nuk kaliu këtë. Dhe doli pejgamberi në xhami. I mbledhën njerëzit. Dhe u atërej që vërtet që kurmës menduhemi. Dhe tha wallahi, po i betuan Zotin e madh. Bija janë Fatima me pavjedhë, e e këshabon njësi kësa i kruja. Ska këtu qase selektive, drecësia o vilësi. Njëri, njëri i gjallë me besim, njëri aktiv me besim, njëri njëri njëri aktiv me besim, gjelezan. Nuk kam në cime si kënë indiferant e të këshijave. Hajri shala. Jo, aj nuk merë hapat godshumë, kjo është të vërtirë. Nuk e merë aj drecësia në dorëse se ka aj me kry. Nuk merë kompetenca që nuk e takon këtu nuk e banë. A diqet nga pranë, diqet. A përpjeket spa komunë fjalë përpjekët. Me ndryshuar gjëndë, me ndonjë të keqën. Çfartha Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Ka një hadith, të gjitha një mas një. Çfartha Muhamedi alaihi ve sellem. Men raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yedi. Kush nga ju është ai të keqe? Le të ndal në dorën e tij. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, a nese nuk ka mundsi me dor, letenon me gjuhën e tij, le ta flas për kët punë. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, a nese nuk ka mundsi as me gjuhë son flet Allah, çasto të sht punë son flet, spa ku leta urrën me zemrën e tij, wadhalik ad'aful iman. Sa pejgamberi son, po kjo është niveli më i ulët i imanit. Dha tha pejgamberi me hadithet e mas ksoj skojmon mo. Do nini një lec spaku me zemra në korrent keqën. Në një që spaku zemra nuk i digjet për shkak të kçieve që ndodhen, that pejgamber sa mas ksoj mo ku mi agjet aty mon këti njerë. Në njëri ku i mon zëmër. Nje ka besim zemrë ti. E i shën mas kërllëçet, ehet kçi ja çfarë ndodhen, edhe heçi si bon përshpëtie nuk i digjet zemra, ku e ka ti mon e vëll. Ku e ka i mon e? Të nëvrëzët përëmëndoni, përshambur, përëmëndoni, Allah unë arrujtë. Një nëndë që eqë me fëminele të përdojnë në rrugë. Edhe befas i ikë fëmija në nësë përdojnë, ndodhë, befas i ikë. Edhe duke i këpër e nënës, e godet një makim, e shkelj. Së është eragimi i kësë e nënë. Unë i përëmëndoni, hapo? këlif mbërtim hudhje thaj po a ke shtë me çën reagimi i kësën i njëj i ngjajshme i njëj, njëj sikur të kish me i fëmia ninon e tjetër e mendon e njëjta jo ke shtë me yllim po e por kur si po sa fëmia i soy pse s'është so pjesë e zemrës saj di çka është ka pjesë e zemrës të dham shumë andaj besimi është pjesë e zemrës Kura i shkeret, kura i cenot, dhem zemra muslimonit. Në kone Suleiman dhe Davut al-Islam, në kone Suleiman dhe Davut al-Islam, këshin dalë të granë në arëm e kosit, edhe i ka nëfmit pak ma largë, edhe jenë habit në kosit, edhe qka ka ndohë? Uj, ku vjenë Fshehurazi, e ka për njëfmit njëbë. Edhe, të ndonëzër, Kur të kryen ato gjëra që thonë çini fumi nga, ajo non që kish hungur fëmijë ujku, që kish hungur ujku fëmijën, ajo non sa që fëmija është i yami, e ka hungur fëmin ton. Atën konkret fëmit po më ne shumë fushnjë, edhe pretendej që fushnjë ahuj është ajo. Jo i yami, jo ju ti. Shkoin te Davudi Alayhi Salam u gjykuan. Kan pas gjukat, kanë pas udhërat, kanë pas pejgamber. Shkoin më u gjykut te Davudi Alayhi Salam. Davudi Alayhi Salam gjukan pas të Të gjithas, kjo grua që i ke shku fëmia shumë maratore, shumë aktore, këtë tjetër është shumë e shkretë, as nuk po dimë mbrot, ka çështën rast ka herë njerëz dimë mbrot kokën e vet, ai tjetër shumë marator, shumë dimë bë aktrim jam er hakut. Davudi ali selam sot fmij of fiksojna. I kujt? I soi tjetër si ajo që i shmor u kuj fmin. Madh që nuna pa fmi. Tu dolp i Davut ali selam po kanë kjo nuna që i ke shku fmin. Normal Pa, pa biga i rihak për jam e fëmijë. Po i takon Suleimani a.s. Djali i, Davudit a.s. Dhe të nërëzër, po e shë Suleimani gjenë në ta, qëka ka ndohet, hëtë valaj që është të kemë babët, ka dojë, unë e du me do në ryshen, unë e du me do, në ryshen. Suleimani a.s. unë e du me bo që këtë fëmi me do për gjysë. Gjysë me të japë, gjysë me të gjysë në kësajna. Këtë Qësto tu me këtë situat, do mos spalem gjallë hiç. Ti merrë gjysën, borrosa të gjysën. Si e ka përmend këtë pjesë, si merrë gjysën, ajo nona primatika, tha mos e bë, fali, a veç mos e bë. Sa ajo reagoi, se i thie i smie i saj, e boni ka budh me ia fal fëmin, nonës teatër, veç mos e bë. Sulejmani thon tha, joti është. Merre. E mbo shkafit, po zemra pëlcet ndryshe kur është joti. Apo Zemra kon rrihu kurësh ti joti. Pa entëroz. Edhe besimi në Allah xhallallahu është i joni. Allahu është i joni. Thej është i jona. E çish ku skelet në shtëpi atun në rrugët si tona indiferent normal thosun nuk po ndodhet kurrë. Ne spoku beson torë më bëu rrugë natë çka po mund si më bëu. Ndrejajt janë tën tona. Një familje këtu mund si edhe më dorë, më nal tiçet. Në shtëposhni si mund si më dorë, si këto kompetenca me gjuhë. Ose S'kimundsi as më djuti kur çapo përzihesh. S'kimundsi as më djuti. Urrë me zamë shoku. Kjo është xhelozi e kërkuar. Wallahi më pa as xhelozi, sikur të duot. Nuk po them se s'kish më pas gjinohen, nga se njerzi më gabojn. Por bashisht u thua se çora s'kish nëu baba. Bashisht u publikish në kishën më u baba. Kjo mënyrë të dalës nëpër rrugë. Kjo është veshje, se s'po i them veshje. E këto gjëta gjithë këto vajza këtu që po dalin, atopi do shpija po dalën, ato pikë dikut po dalën. A ka dikush i spaku i thot, "Mani, brese nuk kam mirë kështu me vajtë." Bille spaku që shtu më thon, "Mani, brese Allahu xhallahu ala nuk këtë mjë, e don kët pomje kështu, thoni." Është i sëmërdhë. Të ndozur edhe dia, edhe sot u orr, i pas disa i pas disa reklama disa thirrje që u befasovat të i mase, u befasovat për të keqë të i mase. Për më thonë, fatketësisht, ajo është publike, ajo është publike, një manifestim i birës në qytetin të unë ato. Në publike shtë me dalë edhe me pira ki së të muni pa para. Kush këtë e organizanë, fatketësisht në bashkëmunim me komunën të unë të vizepën. Nën këti këna kryi me projekte, këti këna ratë, ta është në kemi të me dole me udaldisa dhe rakime për shapti, se gjitha punë t'janë mira, ba. E qëto, asë të konë zamra qëto? Apo? A nuk është qëto me të plasë zamra? Nuk është qëto? Apo? Kushtë dëmë me pilët e për pi, në shpune t'ina? Po mërëna, e pagu me pare, ka vëna, me organizu përrininë tonë, me pi alkolë, rakime, subhanallah, ata që janë të thyrën me eru i të rinjën, ojnë e këtë sponë e në kuptuat. Ojnë sponë e me kuptuat këtë. Para më nëjtë, kë, ati në shqipjenkja, si kurse me shpalë një dit, me pi drogë në shkullë. Apo haptas, arsimtarje, dhejtori, dhe asë në kanje që të japën. Në shkullë. Po qështë dite a drogës e qështë? Qëka këshme thona për këtë punë në lobo? Ose fatë k Përshpallëm një ditë Po më vjenë keqë me thonë Po Qështë të pibjen Një ditë Dita e prostitucionit Përshpallëm tapon Publikisht E bëm këtë njëri meqë më allah E qëfar e mëni? Që këni e mëni Të feste e mitësis Allahu Gjellevala ka thonë Kër e ka ndalu Zoti Gjellevala kër e ka ndalu alkoholin Qëfar ka thonë? që shëto tha zote jallë e o ala Allahu jallë e jelalu që shëto tha e nga kujtë mi pesu në pra e dhjetë kujtë i pesu e më qëka tha Allahu jallë e o ala shëto tha zote jallë e o ala shëto tha zote jallë e o ala shëto tha zote jallë e o ala aji yumësën me bëgë shto A i dënë për mësë kësaj, Allahu përthat, si e në fjallët e mija, më surën në ma i të e keni, Allahu këtu fleqështu, Allahu përthat, dënë shëjtoni me këtë, me mbil, qëka me mbil, miqësi, ja, el adavët e wal bagda, ar miqësi dhe ureti në mesin e juaj, fil këmri, fil këmri u mesin, me alkohol dhe bijaz dhe pastore, dhe me ju largu juve nga përmendje Allahu gjallë dhe gjelalu, Më ju bo të dehur Andaj, alkohol i Wallahi Kur s'ka qenë element i bashkimit As kur s'ka mekon Kur s'ka qenë shkaktar i mitësist Po gjithmon ka qenë shkaktar i armitësist i problemeve Gjithmon që është të tër Njëri i dehur në Wallah E lojnë njëri në dehur në për shumë Për shumë më marë me dhëmë sim Jo, pse? Po këzun qafletë Wallah Dhe që pjetë në e dhëmë hon I dehur në Idihën Ajë kur detë shanë Po adaj detë i kur detë shanë E njerët për skfjeltis rehen Allah Njerët e për skfjeltis mytën Po Jo kanë zhit armitësin shetani Dhe i kaprunë dheregje që Nartë e rajët e vrasët e kështë mëral Allah në ruajt më ndohë dhe qka atë bitë Kështë japë për gjithësi për atëmun Kështë japë për gjithësi për atëmun Për ndajtë të nëzërë Ço është pjesa e xhelozisë? Ne e urrej spaku me zëndër. Me e thon ku të munosh je, na e urrejm këtë organizëm. Na e urrej dikush më na e prish rinin ton Marakia dhe Malko. Na e urrej këtë. E ferseta që na ski na mundsi me nol, se si kemi kompetenca, se si kemi këtë fuqi. Po spaku për Allah ti më të arsytuesse, nai na munu biletë diçka me vë. Këna fol kur këna mujt, ala spaku zemra na ka dhën shumë për këtë punë. E forma e të tjerë Tëndrozo çi besimtari gjelazon. Gjelazon. E thash gjelozia nuk ka të bëj me zilin. Gjelozia nuk ka më urrëçet. Gjelozia ka bëj me ka të bëj me, me dhimbë zemra, me lvizje të fortë e ideologjisë e branschme në fjalët e, tu, e tua, në veprat të tua që mën dërmor masat e duhura për me mbrojt atë që është e mirë, atë që është e vlefshme. Ekshumal, sigurisht e radhë, mbron nona fminën e vet, e baba fminën e vet, e sigurisht e mbron mikun mikun e vet që është me mbrojt edhe dignitetin ton, karakterin ton, moralin ton, fejn ton, rinin ton, kështnin ton, venin ton, e kështu moral, e ke në barqë, në barqë e, e kemë, në kamë në vetë Allah për këtë punë, në qytetin ta në shmaj që kja, që ake bote? Jara për që ka që kënë pasmën si, i mashë më smëj me bonave. Onë i thras të gjithë, one nuk bëse që dikush nga tri që ka arsot dhe në anguk të shkanë atje, po kalzoni atën e tjere, mështë shkanë ja Leja unë i qëprashtë të organizime të të reguimësë në këtë vëndë ratia nuk bodhë kështuatë, nuk organizohetë kështuatë Këto publikishtë, Allah onë arrujë të përë Allah onë arrujë Përëndajtë të në vëzërë Zote Gjallewalla e kandalu alkohollë Birët të këto qofjetëtë Dhe... Kudo që dikush e pinë në vëndë Mirë po njeri unë vend vetë kë ku e kuatë tja ku, ku dënë është punë ti Nanduk i përzi i mas kujt kofe. Nanduk i përzi i mas kujt në shtëpinë e tij. Na vjen keq e urrem nadigit zëma që ku do kuv dikush e pin. Mir po, diçka që na takon gjithve. Që është e përbashkët. Edhe aty tash mendoj të çka publikosh e këna dawn pa të mëshuar. Allah na ruaj nga taksirati, nga fatkesi të dëshmor. Allah na ruaj nga veprimet e njerëzve mendjelet që nuk mendojn për të mirën e e shështënisë dhe dvenë edhe misë, por më ndojnë për të arktu e për dëfry, sa so më shfry epsh, ose më fitu të iqka pak më shumë. Allah në mbrojt nga përhapja mëkateve, dhe në arrujt nga, nga bashkjetesa me mëkateve. Bashkjetesa në kuptimin e normalizimit të mëkateve. Onë thash, gjinaj ka posë gjithë, ka ndodhë në vakë të pejgamberit ka pira ki dikosh. Ka ndodhë kjo! Përse s'këmfol dhe i sa qështu për qëtua? A s'upira kjetën akorra? Kërë upi vënda s'akë, upi? Po s'këmfol për e këtë bunë qështua? A ma tash me dalë qështu publikisht, me organizu, e qëka këta një masojnë, a ma? A nda e këna obligim me bashkëpunu, me e mbilë të mirën. E këna për obligim me bashkëpunu, me e kultivu të mirën. E këna për obligim me bashkëpunu, me e rrujt ven edhe kena publikën bash me uma njëftut të keqë. Un gao dhësi e drejtë ai u dhëhej më rendëm dhe më i thënë çfarë një çësht. Të gjithë bashkë çdo kush nga këndi që ka kompetencën, nga mundësia që ka këtu më ro. Kjo xelozia që duhet ta kërbesimtarit. Kjo xelozia e lavdruar. Dhe ka gjë një çështë e shëmtuar e keqja. Ajo xelozia para gjykimeve e mendimit keq, e dyshimeve, kjo s'bën me kon. Nuk bënë muslimani me dyshu, pa fakte, pa argumente, nuk bënë besmëtoj me tekalu kufin e gjelëzis. Për çka do qofta ja? Me kufin që dhe gjë, nga se pasaj bët e qërtuar, pasaj bët e shëmtuar. Jo para gjukimeve, jo dyshimeve, apo jo spionimeve, me gjithë dikon ku është, lejnje së rahat, mirë po, po gjelëzis, që mbilë forstë brëndshme, për me mbrojtë mirën. Po gjeluzisë që mbilë forstë branqme të kënej me, me luftu të keqen. Kësa i pun po, nga se, si kur që e të seka ma heret. Nëse kjo nuk existan, realisht edhe besimi pasaj është i kontestua. Dhe të regua si imani tonë është realisht edhe pjesmarje e gjeluzisë gjeluzis, në ndërtimi dhe në rënte e këti besimë. Allah në rënë nga gjithë dhe keqe dhe në rrugën, në rrugën dhe drejtë, ka orë kua e zërën me ka q dhe të ngëzo i kam dy kërkesa apo tre. Kërkesa e parë është që safa me psezot keni mundsi. Bon, kurdon që zeni zbasila, personi safa dhe për gatim për namaz. E dyta është detyri i Islamit ka ar, ka tema të mira dobëshme, andaj me blierë në këtë numër të detyri i Islamit ju edhe e pasuroni bibliotekën e juaj me revistë dobëshme, mundsoni familjarët tuaj me lezua ç'është mirë, po edhe kontriboni në vazhdimsinë e botimit të kësaj reviste dëgatu informancë sot pas namazit të fundit në xhamin ton ka ligjërat për xhanim të mbrorë. Unë për burra, për xhanim të mbrorë, është një rast i mirë, shans i mirë që graçit nuk po kanë mundësi më dëgjojnë ligjërat në xhamin për shkak të namazit xhumo, pastor organizuaj xhumova tiket në djota në xhamin ton. Sot ka pas iki vlis, ande kanë që ne mundësi më lemëran që dëgjojnë atë inshallah ju bëm të bë dhe është në në dobinë përjetësonën. Zoti ju shpëlot me kaçq për elhamu sallallahu alaihi wa sallam muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallamun kase min hadhi.